ابا تم خیر الله ورسول الحدیث الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم بارک الله تعالی و العاملین علیها در ترجمه طبع مقصد عالی بیت المال ترتا عملین و خرجی میشود محاسب و تفاقا دریو جناچی چلونی شود غونشی لقب میسرچی رسول الله صلی الله علیه و آله ها بابا تنالي مدير سره د دې والبلاسي ذو كو شيخ خاصه نفي علامات دا ساريږي ته ما دې هوا الله الرحمن الرحيم لقد فطر في الاول رف وراء قالوا نبي ورسولنا الذي نؤمن به القديم القديم انه ربنا انما ذهب قبل خروجنا الى الصراط قالوا ربنا الذي يعلم غيرنا يكن يوم القيامه ان الله لا يقراضنا علمنا ان النبي انما يرى ما يظن الله عليه والسلام قال ان كان في رضوان لمن اغوان وجعلنا على قال اننا قالوا اننا نؤمن بالله ورسله وانتظر قاموا تماما فقد <تصفيق> قواله من هذا يعلم الربين بل كما قدر العلو والعباره عند النار مباراه عن ديني اتبعني بالله نظاما الله عليه وسلم انار وکانو دعوته وکانو دعوته شعیله وروي وکټه وته سره وذاك <تصفيق> <تصفيق> د الفطر کې د دیر چند مباحثو تعارف او د لغت په معنا تاسو پیږئ مباحث د صدقه په کې د صدقه الفطر تعریف اصل کې مؤونه تراسته او فائتر ته چې اضافه شوه ده د دې او جنا چې په دا موقعه باندې ورکل کیږي دې ته ویل خبره چې دا واجب دی کو فرض دې د دې د اوږو اسباب دي کمی شروت دي رونکو په کې څاتې واجې لري په چا واجوبه ده په چا د وېنې نه ده مې خدای دی واجوبه کړې ده وخت یې تدي د فطر حکم دي کو جری روس چې دا سره ګناه را دي یا نه دي په ایتول کې د امساله معنی مؤلفیو مسالې تعارض کو روا ابو العاليا وعطاء المسلمين صدقه فطر فریضه ظاهره راځي چې صدقه الفطر فریضه راځي نور ایمین دغه شانته ویچې را موسیلی په دغه شانته یی دي یی کینه مام ابو او ابراهیم الخلیل باج نورو صدقه فل <سؤال> سته تواجعو یو نو خدادا جنا فتقیس بول تکنیشتری او حایز سابت رسول الله ص ان تریو تده وینا واجب ده. ده ما صلادان اکه تبدیل جایز دینی هره جایز دیر دو دیر دوائد. های دوائد ها ای تبدیل نا جایز دیر. آم جا مهور ها ای تبدیل جایز دیر دیر فبالشمان دیر. تاکده تا dhakaato sitr وید شویده. ده ڈدام بددهولیشی پر نغذیت باندی ڈا صعی تو عام پر زین ناوگر کرکی مودا جی ڈا جی ڈره ممسلہ ڈا مقداری واجبہ چدیتا مارد ارساہ من شریت ڈا دینورو کی خصوح البتہ فزبید کی خو کا نتو اقنہ کلیم یو او ذلک نسب سعدی دیندا چ محمد هم دې چې په ذبید د سعدی زکه مصنف علی الرحمان باب چې ذبیدو کې سعدی په قیامت په لحاظ <سؤال> معنی چین کې متقون قیامت د جېرو ګران دی دا غنم دا په حکومت د غنم کې دي مدې دی نه سڅه دي البته مؤسنف د ګورو او د څومره په واکې په باریک بابودنه کوي صائمین شهیر باندې وذکو او صائمین قام باندې وذکو صائمین تمر باندې وذکو صائمین د دې دی وذنه کوو هو جدا د چې نا صائمین دبین باندې هم وذکو او غانمو کې وذنه کوو هو جدا د چې سحابه وو خې دې خبر ماي تاخې شو دي 74 نمبر باب کې قال عبد الله فجعل الناس اعدهم الدين من حنتين هم دې نه 75 نمبر باب کې انما جاء معيت وجاءت سمراء قالوا رحم مد من هذا العذر المدين فلكم دې نه دا غنم دا معلومه شولہ او دته باب همزه نه کو هم صحابه دا عملو حضرت چې ځنې صحابو هم هغه شته ثواب او سمرانه برنه همسا او کو او په دې کې حدیث هم شری مرحووره حدیث نيڅه صحا پره وید امنو سبحان ابيان جيدي پترلدي کيستوي من قوم ان لفظري ۽ نيستفا پره جي مثال دا استاد بن عبد الله عبد الله مثال يسر عمر استدي خير کو دا غنم نسو کا ساورت جي امید اوش ویسا ورکی انشاءاللہ حرک بنایی تو جو ٹکڈا بلی ما صریح تیارجوکو من المسلمین اس طرح حضرتی کا نا من المسلمین من المسلمين لوجنه دا اي موفق م عليك اختلاف دي نو راي موباي د چا د طرف نش ورکړي او د عبد کافرانا صدقه نشتی هده لفظ من المسلمين تبوری. امام ابو حنی فرح من اللہ سوفیان سولی اعطا مجاہید سعید مجلد بیر ابراهیم من خریف لما ملوکی کافر او وی چې دا د تمام مسلمانین کې دي دا تفسير د هغه چانه ده چې د چار اساسه سر سره یو ورکلیږي بلکې دا هغه چې بلکې دا د هغه چا تفسير دي چې هغه سره یو ورکوي ورکوونکي د دعوت پر اسلام او شریعت چه چه ده محسنیف هم ده غطر ترشحانی جدیو جن محسنیف علی رحمت و باب صدقت و فطر و فرر و المملوکی غیه مطلق امنی تا آج نمبر با بونید آم او قاندوی فی المملوکی نیتی جادیو زکای پیتی جادنو زکای پی الفطر نو کو تجارت د لپاره عبد مسلمي او کافي کافي تابعین می څنګه وکه تجارت د لپاره چې عبد مسلمي او کمي امي دي حکم من دا کوي او پدې کې كل مملوک لفظ هم راغلي دی کبنا بیشیو جی کرکر دیگی. دار اوقتن کی بیدنی عباس روید کی تاسید پا یہودی و پنفستانی باندیگ. پا اشوی پا لی باندیگ. بلی مسئلیت اکی موسانیت تاروز کرده بید. قبل خروج الناس از او چیتر باب کی بیوی باب صداقات قبل العید. قبل العيد حسن الزيادوي صوغا قطل فطر عبادتي موقتله کدوی په راکټین بچیږي کوم مخکینشي یا روست شي مخکین نو روسته کې دی بیا قضا شو دی فوو شو دی دا کو دی لیکن ده جمهوره بنیدلان ده صدقه تصفتر قیل، عبادته مواسعه، عبادته کم عبادته، اه؟ عبادته مواسعه، ایسه واسطه، اه، عبادته مواسعه ایسه واسطه اه عبادته او د ای وجنا تاقبیم ده اون اعمال ناقل باب سخبق فالفتر والفرد والمملوك فقان ابن عمر یعطی ثمارتخا ودال مدینه من ثمارتخا وقان ابن عمر یعطی صحیب و القبیر حتی کان علی من بني وقان ابن, ابن عمر نا فیض ما ده بچو بی همون قولیز که نا فیض ابر امرو عزارت کرسد الشاو وَكَانَ يَعْتُونَ قَبْلَ الْفِتْرِ بِيُمِّنَا وَيُمَنِيَ فَقَرَاهُ لَيُخَرْبَ أَوْرَدْ بَيُدُسْتَوَرْ قُلْكُمْ مَحْتِ بِلَا رَاجَ مَكْهُ وَالْمَكْوَلِ عفادة موسعى قليلاً صلى الله عليه وسلم قليلاً صلى الله عليه وسلم قليلاً غریب ته مالک دی سعیدنا زکات ور کولو ته مال دی سعیدنا پر ځای ور کولو د نو د مال نه سمورو راوی ته کیندې کړو حبابه صدقه ته پیارته ویل کثیر اثار ایلیت پر یک حالا با امر ورہ امر وعالی ومحمد و جابر وائش وطایس واطا ایب نسیرین این یوزک کامال یتین این یوزک کامال یتین این جاں وقالال دوری جوزک کامال مجنون خدای اثار مالک شفیع احمد په مال صديقي زکات وین ترمذی وی اوره و تاسو په صناد د مصنعی می صباح د ذعیدتي کوج یم هو د مالی سوی او د مجنون زکات نکره نو کخه یې کرا دې روښه قدمه سلام نه نهي حتا یې په او دا دغه مور خوږه والعالم علم أتم... ما تم صحفه تنشبتي ها واه <تصفيق> <تصفيق>